1 Timotei 6 Toți cei ce sunt sub jugul robiei să socotească o cotească pe stăpânilor vredniști de toată cinstea, ca numele lui Dumnezeu și învățătura să nu fie vorbite de rău. Iar cei ce au stăpân credincioși să nu-i disprețuiască, sub cuvânt, căci sunt frați, ci să le slujească și mai bine, tocmai fiindcă cei ce se bucură de binefacerile slujbei lor sunt credincioși și preiubiți. Învață pe oameni aceste lucruri și spune-le apăsat. Dacă învață cineva pe oameni învățătura deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care aduce Evlavie, este plin de mândrie și nu știe nimic. Ba încă are boala cercetărilor fără rost și a cercetărilor de cuvinte, din care se naște pizma certurile, clevetirile, bănuielile rele. Ziderneciile ciocnirile de vorbe ale oamenilor se căs la minte. Lipsiți de adevăr și care cred că evlavia este un izvor de câștig. Fereșteți de astfel de oameni. n evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem lua cu noi nimic din ea. Dacă avem darbu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să îmbogățească Din potrivă, cad în ispită, în și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăci și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu mulțime de chinuri. Iar tu, oma lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprionirea, evlavia, credința, dragostea. Răbdarea, blândețea, luptă-lupta cea bună credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Tendem îndemn înaintea lui Dumnezeu, care dă viață tuturor lucrurilor și înaintea lui Hristos Iisus, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din pont. Se păzești porunca fără prihană și fără vină-l până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care va fi făcută la vremea ei de fericitu și singurul stăpunitor, împăratul împăraților și domnul domnilor, singurul care are nemurire, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu poate vedea și care are cinstea și puterea veșnică. Amin. Îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea în bogățiile nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm în ele. îndeamnă să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții. Așa ca să strângă pentru viața viitoare, trept că o o bună temelie pentru că să apuce viața adevărată. Timotee, păzește ce ți-am încredințat. Ferește de deflăcările lumești și de împotrivirile științei, pe nedrept numite astfel, pe care au mărturisit-o unii și au rătăcit cu privire la credință. Harul să fie cu voi! Amin.